الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهو خالقنا وهو رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه add al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasah al-umma fakashafa Allah bihi al-ghumma thumma amma <coughs> 255-ci ayəsini oxuyacağıq. Bildiyimiz kimi ayətü'l kürsüdür. Mühim olan əni, əsas olan ayətlərdəndir ki yəni peyğəmbərəsindən bu ayətin fəziləti haqqında hədislər var. Və hər bir müsəlman bunu, bu ayəni əzbərləməlidir və düzgün bir şəkildə tələffüs etməlidir və biz dedik ki Allahın kitabı Allahın kelamı nurdur və ya nura çıxaran bir kitabdır Allah subhanətəli buyurur kitabın Enzelnahu iləyk biz tخرج الناس من biz sən o zərvə bir kitab endirdin ki sən bu kitabla insanları zulmətlərdən nura çıxardansan zulmətlər cəmdə gəldi zalallətlər zulmətlər ha dindən İslamdan kənar hər bir şey zulmətdir elə nur nur ki, İslamdır Allahın kəlamı din həmçinin bu elə bir kitabdır ki Bunun hər hərfinə 10 savab var. Peyğəmbərimiz s.a.v. buyurur, Mən qara hərfən min kitabı billahi fələhu bihi həsənə vəl-həsənətu bi əşri əmthəlihə Kim Allahın kitabından bir hərif oxuyarsa, onun üçün savab vardır. Və bu savab 10 mislindədir. Yəni 10 savab vardır. Əcəl insan Ramazanda özünü, öz nəfsini tərbiyə etməsə, öz nəfsini hesaba çəkməsə, öz öz-özünü islah etməsə, Allah danışmasa, Allahın kəlamını ke oxumasa, onu da nə zaman oxuyacaq? Və biz dedik ki, orucluğun əsas məqsədlərindən biri Allahdan qorxudur. Necə ayağın sonunda derir, Ya yuhəlləzina əmanu, kutibə aleykumusiyyam, ey manədənlər, oruc tutmaq sizdən əvvəlçilərə vacib oldu, necə onlara oldu vacib, necə sizə vacib oldu? Alaykum susyam kəma kutiba aləzinin min qablu oruşmaq sizlərə va vacib edildi necə cisdən əvəzlə vacib edildi ki laallakum tettequn allahdan qorxasınız deməli qorxu əsasdır və bu qorxunu artırmaq üçün insan gələ Allahın kəlamını oxusun ən yəni orucduqda ən əsas ibadatlardan biri Allahın kəlamını oxuyub tədəbbür etmək fikirləşmək peyğəmbərəsəm mən həmişə necə mənbə sahabelər Quran oxuyurdu və düşünürdülər. Və ona görə Allahın kəlamını hər bir insan gələ bacardı, gələ öyrənsin, düzgün bir şəkildə örgəsin ki, ayxı salam evdə öz uşaqlarına, qohumlarına Allahın Allahın bu gözəl kəlamını öyrətsin onlara. Və biz başlayırıq. Əl-Baqara 255 mən oxuyacağam, sonra inşallah izah edəcəm.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 Yə'ləm mə bəyna eydihim və mə khalfəhum vələ yuhiytunə bişəyim min ilmihə illə bimə şəə və si'a kursiyyuhu s-semâvəti vəl-ərd vələ yəuduhu və hüvəl-əliyyul-azîm Məli fikir verilirse biz başlayan Demə deyik ki, Allahu. dedi Allahu. Allahu. Çünki biz deyik ki, Ləfsul Cələlə, Allah sözü, yalnız burada dəyişən bu, Allah sözüdür. Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi heç zaman dəyişməz. Düzgün oxunuş, eynəndir. Allahu, Allahu. Buna misal, dəlil, məsələn, desək ki, Rasuləlləh, Rasulə Rasulə Allah Heç eşitmirsiniz ki deyir ki Rasulallah Yox Deməli dəyişən Allah sözün özüdür O əlif isə Fəthə ə Və ənin də əlifin də məxrəci Ə-di Ə-i-u Ə-i-u deyil Və qalın olan da Yalnız Allah sözündə olan Ə-ləmdir Artıq Ondan başqa heç bir şey Həmçinin Oxuduq ki, Allah-u-lə-ilə uzatdıq. Nə qaydasını əsasən? Məddul Münfasıl. Nə idi Məddul Münfasıl? Əgər məd hərfindən sonra gələn həmzə ayrı ayrı kəlimələrdə olarsa, bu zaman Məddul Münfasıl 5 verər və uzatma miqdarı 2, 4, 6. Yəni, hər hansı bir qari, giratçı bunu 3 formada oxuya bilər. İstəyər iki ilə, istəyər dört ilə, istəyər də altı ilə. Oxuya bilər. Allahu la ilahə illə düzdür. Və ya Allahu la ilahə illə huvəl hayyul qayyum Və ya altı ilə də istəsə uzala bilər. Həmkinin və uzatmanın Allahu la uzatmanın əlaməti var. Nədir? Dalığa. Biz deyik ki, hər hansı bir sözün və ya hər hansı bir hərfin üzərində Bu əlaməti görərsizsə dalğa işarəsi bu o deməkdir ki, burada ya meddül munfasıl və ya meddül muttasıl və ya meddül lazim var. Yəni burada uzatma lazımdır. Və ümmən qiraətçi əgər bu qaydaları bilmirsə, bu işarəni gördüyü halda orada uzatsın. Əgər meddül munfasıl, meddül muttasıl və meddül lazim anlayışı yoxdursa bu ifadələrdən bu işarəni, bu dalğa işarəsini, Allahu lə işarəsini gördükdən sonra dalğa şərsinin Uzatsın. Həm ki, bu dalga işarəsində siz qayril məqlubi aleyhim və ləddalində tapa bilərsiniz. Daddır, əlifdir və sonra dalga işarəsi. Ümumə əgər bu qaydaları bilmirsə, bu dalga işarəsini gördüyü uzatsın. Həm ki, ilə sözündə birinci əlifdir, sonra ləmdir və sonra ləmin üzərində fəthə var və sonra kiçik bir xət var. O nə idi? Əlifdir ki, uzatma miqdarı İki hərəkədir. Baxın, mən dedim ki, Allahu lə iləhə, iləhə. Demədim ki, iləhə, iləhə. Deməli, əgər bu işarəni görsəniz, hər hansı bir hərfin üzərində, bələ, bu iki hərəkə miqdanında uzadılır. Həmçinin iləh sözü, hə incə hədir. Ərəb dində çıxan hə, iki formada çıxır. Biri boğazın ortasının çıxılmaqla, Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah bu birinci və ikinci hə, boğazın sonundan. Bu, biz deyirik ki, boğazdan altı ərif çıxır. Düzdür, buna deyilər huruf-ül-həlq, boğaz ərif dəyir. Boğazın lab əvvəlindən iki ərif. Xa, bir də qaq. Qayril, xalis. Boğazın ortasından iki ərif çıxır. Hansı? Ayn, bir də hə. Elhamdülillahi Rabbil'a Rabbil'a ve ayin hərfini qeyd edin ki, ifrat eylemək olmaz. Ümmən kirayətçilər, alimlər, kirayət alimi, ayin hərfini heç zəmən ifratla okumurlar. Mesələn demək ol olmaz ki, böyle, elhamdülillahi Rabbil alemin, Rabbil alemin, boğazı çox xıxmaq olmaz. Ayin hərfi, ince hərfler sırasındadır. Ecel sen kalın hərflerinin sırasına baxsan, Ayını orada tapa bilməzsən. Düzdür? Yoxdur da qalan hərflərin içində. Amma elə bir ki, əlifin birə sıxılma forması. Bir var ə, bir var ə. ə. ə Və bu da boğazın sıxılma nəticəsində çıxır. Yaxşı sual ola bilər ki, bəs bu hərfi necə biz çıxardaq? Və cavab da budur ki, bu hərfi çıxartmaq üçün sənə bir müəyyən bir vaxt lazımdır. Hansı ki, sən yəni, məşq eləyirsən, çalışırsan, Və bu hərfi çıxartmağa səy göstərirsən, bu hərf səndə çıxır. Və bilin ki, Allah təala heç kimin əməlini zəitməz. Yəni sən çal sən çalışmasan ki, bu məxrəcləri düzgün çıxardasan. Çünki biz demişdik ki, əgər məxrəcləri düzgün çıxartmasaq, məna pozulur. Misal ən, ən əsas misallardan biri zəllə zəllə zöllə zöllə Dördü de, başka, başka sözlərdir. Dördü de, başka, başka sözlərdir. Məsələn, وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا هَوْنَ incehədi. Yani Rahmanın kulları o kesler ki, yer üzerinde tevassükarlığa, yani tevassükarlıkla gələrlər. İncehə desən, هَوْنَ Ama desən ki, وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ bu الْاَرْضِ هَوْ Artıq vaxt çatmaq mənasını verir. Yəni, Rahmanın qulları o ki, yer üzərində vaxt çatanda gələrlər. Onun qü, ərəb dilində sözləri həddən artıq çox olduğu üçün, sən hərfin məxrəcini düzgün yerdə tələffüs etməyəndə, düzgün tələffüs etməyəndə məna bozula bilər. Ən acə bir misallardan, İxilas surasında. Yəni, gündəlik oxuduğumuz surələrdə səhv var. Gündəlik istifadə etdiyimiz surələrdə səhv var. Məsələn, biri deyir ki, o deyir ki, Allahus-səməd, səməd, və mənə pozulur, orada səddı. Allahus-səməd, səh, sin Və ya tutaq ki, Fatiha suresində, çox uzağa gitməyə. Sıraqa ləzina ənəmta aleyhim, və ya ondan əvvəl, ehdina sıraqa l-mustəqim, Mus sin Çoxumuz okuyanı deyirik, ehdina sıratal mustaqim, mustaqim. İstakame, başqa sözlür, Sa sadlan. İstakame, başqa sözlür. Mustaqim, istakame, isə sinə, başqa sözlür. Fişir və eləyib, düzgün bir şəkildə tələffüs etməyən də məna pozlə bilər. Ve tecvid elmində, xəta iki yürdür. Bir var, ləhnul hafi və ləhnul cəlid. Ləhnül xafi o səhvlərdir ki, qirayətçi bu səhvləri edəndə mənaya xələr gəlməz. Məsələn, tutaq ki, Meddül Mutasılı iki hərqi uzadar və deyər ki, İzə əcə ənasrullahi vəl-fəth. Problem yoxdur bunda. Yəni, nə mənada problem yoxdur? Yəni, oxumağına düzgün oxumur. Amma mənada xələr gətirmir. Məsələn, və ya deyək ki, Dehar şey məsəl geyrül məğdubü alayhim vəl Halbuki meddül lazimin uzatma miqdarı Hafsanasım qiraətinə görə 6-dır. Amma mənayı xəlal gətirməz. Amma əgər lahnul celi, yəni böyük səhv, böyük xata hansı ki mənanı pozar və buna görə də insan məsuliyyətlidir, məsuliyyət daşıyır. Allahın kelamıdır, Oxuyum bunu. Və Allahın ke kelamlı insanlar ərəbcə kimi oxusun. Nəyə görə? Çünki Allah mədil inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum taqulun. Biz bu Qur'anı ərəbcə endirdik. La'allakum taqulun. Subhanallah, hər bir hərfininə 10 səwav var, 10 səwav. Bir də nə ad edicəysən, Alif, Mim 30 səwav var. Ha indi, əgər oxumasan belə olsa, bu Qur'an siz inşallah var. Eyni in in in in in in <gülüyor> <gülüyor> Yəni, mən oxumaq lazımdır. Ramazan ayında, baxırsan, çox az bir hissə, Quranı oxuyur. Çox az bir hissə. Və ya, məsələn, oxuyur Ramır Ramazanda. Ramazan bitən kimi, 30-cu bunu bağlayır, qoyur, şıqafaf, şıx. Bir də gələn il, inşallah, gələn il asaram. Bu, Allahın kəlamıdır. Allahın sənə olan məktubudur, Risaləsidir. Sən bunu oxumayandan sonra hansı kitab oxuyacaqsən? Sen bunu okuyub, başa düşməyəndən sonra, almaməyəndən sonra, hansı kitabı okuyacaqsəm? Və sen Ramazanda bu elmi örgənməyəndən sonra hava xərgənəcəksən? Doğum edəyəm. <gülüyor> <gülüyor> Həmçinin dedi ki, Əlləhu lə iləhə illə hüvəl-həyyul qayyum Yə hərfin məhrəcində, Çoxumuzda problemler var. Çox insanlardan eşilmiş amca dillər, İyyâka, İyyâka, İyyâka, İyyâka, na'budu və İyyâka nesta'in. Bu seftir. Orada ki dənəyidir. İyyâka, na'budu və İyyâka, və İyyâka. Ki dənəyir? Bir dənə değil, İyyâka değil. İyyâka, na'budu və İyyâka nesta'in. Ki dənəyir? <gülüyor> i̇yyâka. Və ya harfinin mehreci, dilin ortasını damağa təhundurma və ya, yi, yu. Eyyə, İyyə, Uyyə. və yə hərfi şəddəli olanda sen bunu açıq bir şekilde gərək tələffüz edesən. Necəci burada var? Allahü la iləhe illə hüvel hayyul qayyum. Ve sonra bir daha qeyd key, edeyim. Bəzləri ha ha. hə hərfine hədir. Ha Ve əkhir. Elhamdülilləə elhamdül hə. Yazısaqlın hə hərfi incə hərflərdəndir. Və məxrəci də hə, hi, hu. Boğazın ortasını sıxmaqla. Əl hə, hadi. Yani, Elhamdülillah el deyib. Və ya burda kimi Allahu la ilaha illahu el hayy, hayyul, hayyul deyib. Hayyul. Əli incə. Ulu. Həmçinin el hayyul qayyum. İki dəni yığır. Və yığını sən elə bir şəkildə bildirməsən ki Açıq bir şəkildə çıxsın iki dəfə. Həyyul qayyum yə. Və ayənin sonunda da meddülə arıd lissukundur. Uzatma miqdarı nə qədərdir? İki, dörd, altı yəni. Nə deməkdir? Hər hansı bir qıraatçı əgər ayənin sonunda bu məd həriflərindən biri, üç məd hərif var. Hansılardır? Əlif, va, yə. Uzatma həriflərindən birini taparsa, üç formada, üç şəkildə oxuma icazəldir. Hafsana sim qıraatına Və oxuya bilər məsələn Fatiyədə Elhamdülillahi rəbbil aləmin 2-ci və 4. Elhamdülillahi rəbbil aləmin 4 və 6. 3-ü də səhidin. Onda deməli ayənin sonunda gələn məd hərfi olarsa qiraətçi öz ixtiyarına görə uzadar. Və bunu qeyd etdik ki, bəyənilmir ki, ümumən qiraətçi oxuduğu zaman tonları Nə isəsin aşağı yuxarı salsın. Ya nə uzatmanı dəyişdirsin. Əgər bir yerdə 2 ilə oxuyubsa, sonra isə keçir bir də 2 oxuyur, sonra keçir 6-ya. 6 oxuyur, sonra keçir 4-ə. Dördü. sonra keçir 2 Mən qiraət alimləri bəyəniblər ki, insan 4-lə oxuyursa, 4-nə davam etsin. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Er-rahmanir-rahim. Malikə yevmiddin. Doğam etsin. 2, sonra 6, sonra 4, sonra 2, 4. Olmaz belə, olur. Yəni, yaxşıdır ki, qiladçı bu da şeylərə fikirəsin. Sonra, ayənin üzərində cim var. dedi cim nədir? Nəyindir hökmü? Keçməkdə olar, dayanmaqdır. Amma əfzər daha dayanmaqdır. Daha gözəldir ki, sən bu ayənin sonunda, yəni və ya bu sözün sonunda dayanasan. Və deyəsən ki, Allahü la ilaha illallahu vel hayyul kayyum. Ayanın sözü sonu və ya sözün sonu el kayyumdur. Kayyumu oyla. El kayyumu amma dedin El hayyul kayyum sukun. Nəyə görə? Biz dedik ki, arab dilində olan altı hərəkədən beşini ney edirik? Sukunlayırıq Onlardan fethə, kesrə, damma, in və undur. Əgər bu 5 hərəkədən biri gələrsə sözün sonunda və bu sözdə bayanmaq istəsək bütün sözün, bütün hamısının sözün sonu sukun olur. Məsələn, o ecer, bu, burada ol, olsaydı ki, alqayyuma fe ya alqayyumi və ya olsaydı ki qayumun və ya qayumin. Məsələn, bu formda olsaydı sen sukun edəcdin. Əgər olsaydı ki, olsaydı bu zaman Sözde dayansaydın, iki hareka uzatıcıydın. Misal. İzə cəəə nəsrullāhi vəlfəth və rəəyten nəsə yedhulûnə fī dînilləhə efvəcə fəsebbih bihamd-i rabbike vəstəğfir İnnehu kənə tevvvəbə İçə əkər. Tevvvvəbə Esli Amma dayandığımız şön dirinə tawwaba və ikidən artıq uzatma olmaz. Bəzən deyir innahu kana tawwaba olmaz. Əlifsiz gələrsə. Bəli. Sabaq, ha? Əgər tənzim fəthə gəlsə və əlifsiz, əlif dayaqsız gəlsə, yenə olmaz. Yox, əgər dayaqsız gəl gəlsə, o təmə bu tən üstündə olacaq. Onu inşallah biz izah edəcəyik burada. Burada izah edəcəyik inşallah. Deməli, iki hər hər ki, oldu? Və deyir ki, cimdə də dayanmaqlı da olar, Ke, keçmək amma keçmək daha əfsəldir. Dayanmaq, dayanmaq. E, daha doğrusu, dayanmaq daha əfsəldir. Həmçinin, oxuyuruq, Lə təxuduhu sinətun və lə nəvv Lə uzatmadı. Mən təbii, iki Sonra gəldi tə, tə, tədiyə. Sonra əlifdir, əlfin üzərində həmzədir və həmzənin üzərində suqundu. Artıq burada o demək ki, sən bu fəthəni sın sındırırsan və deysən ki, lə tə, tə, lə tə, xuduhu, tə xuduhu sındırmış bir halda deysən. Həmçinin zə hərfidir, zə. Zə hərfinin məxrəci biz dedik ki, dilin ucunu aşağı və yuxarı dişdənin arasından çıxartmaqla zə, zə, zə. Və dedi ki, lə təxuduhu, lə təxuduhu, də. Sonra gəlir ki, lə təxuduhu. Və hənə sonra balaca bir vav var. Dedi o vav nə idi? Uzatma idi. Uzatma miqdarı 2 əlkə. Fikir verin, lə təxuduhu uzatdım. Lə təxuduhu, 2 əlkə. Və bu da hə uddamir. Yəni, əgər hə hərfi gələrsə, Fə harfin hər üzərində damma olarsa bu zaman yəni bu işarəni də görsəz balaca vavı iki hərkə meydan uzatsız. Deməli əlifdə uzatma balaca bir xəttlə olur. Düzdür əlifin üzərində. Vavda uzatma, uda uzatma kiçik bir vavla olur. İnşallah idi uzatma mədşərişin burada var. Mədşə, Bəli. Mədşə, A, artıq məd işarəsi indi burada var. Yəni izah eləyəcəm inşallah. Həmçinin fikir verin. لا تاخذه سنه ولا نوم سنه ولا نوم olduğuna idgam ma'al gunne yani idgam baş verəcək həriflər bir-birinə daxil olacaq gunnə ilə bir yerdə və idgam ma'al gunnə hərfləri neçədir 4 hərfdir hanslardır ya mim vav nun və bu yemnu sözündə cəmleşmişdir Və biz ki, əgər nun sakin və ya tənvinlərdən sonra bu dörd hərifdən biri gələrsə, bu zaman tənvinlər o səsi itəcək, ikinci əfsə şaddancək. Buna misal: "Və men ya'mal misqala zarratin khayran yara." Khayran yarahu. Belə də ayə. "Və men ya'mal ukhruğlan və men ya'mal misqala yara." وَمَن يَعْمَل مُنْزَكِن إتti və ikinci hərf isə yəyisən oldu şaddələndi və səs burundan çıxdı. Ma'al gunna, yəni gunna Ərəb dində bu səsə deyir. Bundan xayışından çıxan səs. Əm, in, bu səsə gunna deyilir. Mən sənə deyəndə ki, gunna et, yəni səsi burundan çıxar. Hə? Və deyilir məsələn, və men Ayrıq oldu? Həmçinin sinətə sözündə ecləməndə dayanmak istəyirsəm. Onda nəcə okuyacam? Kimdir? Sineh. Sineh? Sineh. Allah razı olsun. Sineh. Mesələm, elqari'atü, melqari'atü. Və mə edrəkə melqari'atü. Esil budu. Okuyur nə? Elqari'ah, melqari'ah. Düzdür. Nəyə görə həyətti? Yazıca saklayın. Qayda. Ecl temərbute gelərsə. Temərbute. Yani var tə açılmış tə. Var bir də temerbutə, yəni bağlamış da. Ya yumuru olur belə. Yumuru həkimi kinə üstünə iki nöqtə. Və ya bu formada sinətin sözündə olduğu kimi ola belə. Hədi üstünə kinə. Əgər sözün sonunda bu temerbutə gələrsə və bu sözdə bayanmaq istəsəy bu, bu temerbutə h hə, hərfinə çevirlər. İncə. Yəni bax indi ayağa. ayə bax. La ta'xuduhu sina sina Əsr bunun sinətun. Əgər, təmer, bu təmər, bu təvariz sonu, sözün sonunda. Hə dedi, hə, üstündə 2 nöqtə. Əgər bu gələrsən sözün sonunda və bu sözdə dayanmaq istəsən, dayanmaq istəsən, bütün hərəkələr olur hə. Bütün hərəkələr sükunlaşır və tə olur hə. Anladın? Aynen. Evdə baxarsın, əlqariya sözünə baxın. Elə açın, indi baxın. Ba açın, baxın. Açın, əlqariya sözünə. Əsrədən Səyfi 600. Lapsonda, lapsonda. İhlası açın, sonra iki səyfi biraz qabağa çevirin. İki səyfi. Açtınız. Bakın, ayə belədir. El-qari'atü Mel-qari'atü Və mə ədraka Mel-qari'atü Amma okuduğda ham zirinə Əl-qari'ah, məl-qari'ah, həyə çevir. Nəyə Çünki qaydadır. Ümumən ərəb dilində və Quranda, ikisində də. Əcər təmərbutə gələrsə və təmərbutən üzərində hər hansı bir hərəkə olarsa və o sözün sonunda vəkf etməyi istəsən təmərbutə çevirilib, həy olacaqdır. Ayaq nə oldu? Nəqşə. Hansında? Burda sözü davamayı oxudu, yoxdur. Mən səni misal dedim ki, əgər yəni, belə bir rast gəlsə, nə olasan? Həyəcə olasan. Sonra oxuduq, fikir verin ayın sonuna la ta'xuzuhu sinatu və la nūm. Nū uzatdıq. Nəyə görə uzadırıq vavı? Yaxşı, lin sözünün mənası, lüğəti mənası sən arxada can oğlan uzatmaq və ya dartmaq deməkdir. Yaxşi, lin hərfləri neçədir? Deməli, ərəb dilində, təcvid əhkamlarında iki hərif var ki, əgər bu hərflər sukunlu halda gələrsə və bu sözdə vəkv edilərsə, bu zaman bu iki hərif uzadılır, dartırır. Lin ümmən, lə nəfəyindən gəlir. Yəni, uzadılan, dartıran. Məsələn, Li ilə fi qurayş. İlə fihim rihlətəşşitə'i və səyif Və ya məsələm El-xavuf Və ya Nəvm Neçə hərəkə uzalım mən sələyəm soruq maqsıydım 2, 4, 6 Deməli, linin hökmü caizdir Əcə <nitzik> bu iki hərəftən biri olarsa Hansı hərflərdir Vaf Yə Və sikunlu gələrsə Ben nəvm sözündə Nawm sözündə və vəqf etdi. Sözün sonu nə Un. Dedi ki, un nə olur oxunmur. In, un, e, i, u olur oxunmur. Heç zaman dayansaq oxunmur. Və bu zaman meddullin baş verəcəkdir. Uzatma miqdarı 2, 4, 6. Yəni hərfi, bu iki hərfi də artacaqsan. Nawm, ha? Hə? Asyif. Artıtsam. Aydın oldu? Mən için davam edəy. Yaxşı, fikir verin. Yenə cim gəldi və deyir ki, cimdə keçməyə də dayanmaq amma dayanmaq daha həfsəldir. Sonra ayxı salam. Lem gəldi, lehu və lem üzərində şeddə var. Nəyə görə də o şeddə? Acəl getsən şeddə. Nə olacaq? İdğam? İdğam. nə olacaq? Bu zaman idğam bilağun nə olacaq? İdğam bilağunnə nə zaman baş verər? Nə zaman baş verə? Həmdə səcik olar, ləm və ra gələr. Ay, Allah istəndən razı olsun. Allah səyinizi artırsın. Əcəblə sakin və ya tənvinlərdən sonra bu iki hərf gələrsə ləm və ra bu zaman tənvinlər oxunmayacaq və ləm və ra hərfləri şaddələnəcəkdir və səs tam ağızdan çıxacaqdır. Tam olmayır. Bəli, məsələn birləşdirək oxu, oxuyaq fikr verirəm. La ta'khudhuhu sinatu wala, wala nawmun lahu ma fi's samawati wama fil ard wala nawmun lahu asnade wala nawmun nawmun ne ayti aciq şəkildə oxuduq. Sonra lahu lahu sözündə baxın yenə uzatma var lahu iki <gülüyor> hərkədir və balaca vav hərfi var küçük bir şekilde o da ki dammanı uzatandır. Oldu? İk'e. Sonra lahu ma fis Burada da sema ve burada da uzatmadır. Bununla yani küçük bir işareyle ik'e uzatılır. Semawati ve fil Burada iki de ard sözünde en çetin sözlerden biri değil. Böyle bir misal var kıraatçılarda. Eee her herhangi kiminse kıraatini bilmek istiyorsan Yəni, doğrudan da bu təcvid əhkəmlarına əmərdir, əmərdir. Ard sözünü qoy oxusun. Əgər tələffüs et etsə ki, vali arddır, arddır, qarqala -qa -qa -qa etsədir, -qa etsə, məli nədir? Məl, məl, Tüzgün oxumur. Məli, burada ra hərfi var və biz deyik ki, ra hərfi sukunlu olduğu halda iki formda oxudur. Həm qal, həm də inca. Burada hansı halda oxunur? Qal. Qal, nəyə səsən? Qal. Ondan evvel fəthə gəldim. Elə okuyur qalın diyen de rəh açıq və aşkar şekilde deyirəy. Vəl-ar-u Vəl-ar-u Ar-u Ar-u Mesələn tutaq çəyib qi. Qiyamə sürəsində La uqsum biyəmul qiyamə Və la uqsum bin nefsiləm vəl-arəşmə Və cümiyəş şəmsu vəl-qanar <gülüyor> Qanar Qanar Ra'nı görə necə bildirəm? Qanar Ra Eşliyirəq qanar Neye görə? Çünki Radan dan əvvəl hərfin hərəkəsi fəthə olarsa və ya damma olarsa, bu zaman Ra hərfi açıq-aşkar şəkildə deyiləcək. Yaxşı, sual çıxa bilər ki, bəyəm açıq-aşkar şəklində olmayan yerlər də var. Çavab? Var. var. Misal? Özündən, Özündən var. əvvəl kəsə, kəsə, kəsə gələrsə. Məsələn, ir-səl, ir, səl, ir, səl, ir Ir ir ra. İnce bir şekilde ir demek olması iru iru iru. Irusal olmaz, sərtdir. Irusal irsal. Aydın oldu? Nə? Bismillahir ra bu radır. Ra özü nədir? Kalındır çünkü üzərində fetha var. Bismillahir ra ra qalındır. E, bu zaman məsələn adi bir misal. Vel asr. Vəl-əsr Çünkü nedir? Rəd-ı, ondan sonra yine sükun, ondan sonra fətə. Okay, kalın. kalın. Yaxşı, qadir sözündə be, qadir. İnce. Çünkü biz dedik ki, kesre gelərsə və ya gelərsə uzatma ilə okunun ince. Fikir verin. İnna allahə alə kulli şeyin qadir. <gülüyor> Qadir. Qur'anı mənə eşitdirəm təkcə. Qadir. Amma desəm ki, "Vel-Asr. İnnal insana lafi khusr." Anlamışdınızsınız? Amma Qadir. Mən eşitdim. Nə əsasən? Çünki kəsə gəlir. Ay dolun. El fi şahr. Ha, şahr də qoyum. Və davam <coughs> məni ra və sonra, sonda dad hərfi gəlir. Əksəriyyətin səf etdiyi yer məhz bu sözdür. Əl-ard. O xilər ki, ləhu mən fissəməvəti və mən fil ardı. Ardı. Da hərfinin qalqalıdır. Dad hərfi qalqalı olmayan bir hərftir. Yəni əksəda olmayan bir hərftir. Qutbucəl <gülüyor> hərflər 5-dir. Hansılardır? Qaf. Aftı, Ta, aftı, be, cim cim, cim, cim, bir de dərdi. Ve okunuşu belədi. Lehu mə fissəməvəti və mə fəl-ərd. Ard. Dadı özümdə sığıram. Siz eşitməsiniz, getiyyəm. Vəl-ərd. Ard. Dad. <gülüyor> özümdə sığıram. Ve bu elə bir şeydir ki, Əgər sən düzgün məxrəcə vırmasan və ya dili biləz boş bıraqsan, bu səh çıxacaq. <gülüyor> val-ard, ar istərsən məsə çıxar. Əgər o məxrəcədə tutub saxlamasan, val-ard sonra isə çəksən, düzgün oxucaksan. Amma, məsələn, dediyim kimi, belə oxusan ki, val-ard artıq qarqılı olacaq. Və bu da böyük bir səhvlərdən biridir. Olmaz şey burada nə etmək lazımdır, qarqılı etmək lazımdır. Və son sözü də oxu, oxuyaq. Gələn də səyən davam edəyərik. Ağuzmanın deyir ki, Mən zəlləzi yəşfəru indəhu illə bi-idnih Mən sözü biz nə etdik? İxfa etdik. Və dedi ki, Mən zəlləzi İxfa sözünün lügəti mənası gizlətməkdir. Və dedi ki, əgər nun sakin və ya təmvinlər dən sonra bu 15 hərfi gələrsə bu zaman ixfa baş verər və nı səsi gizlərlər biz deyək ki, sözünə də de gizlətmək deməkdir və nı səsi gizlər və səs burundan çıxar gizlərlər və səs burundan çıxar məsələn in kuntum in kuntum Demə, daha sən əcəd deysən ki in kuntum safte və biz dedik ki əgər nun səsini qızdətməy istəyirsənsə dilin ucunu bax damağa toxundurmaq çıxır məsələn mən an düzdür an burundan belə səs çıxır amma dilin ucunu damağın elə bir ki yaxınlığında məsələn bu dilin ucu bu da damaqdır da ki sən toxundurmursan damağın ya yaxınlığında yaxın bir sədə ilə ki dili havada tutursan və səs də versən buruna Dile tutsan artıq çıxacaq ki mən mən zellazi men nundu. Amma dili tokundursan çıxacaq mən zellazi men Bize bu lazım deyil. Men zellazi. Ay nə oldu? Bəli. Qaf. Hən qaf. Hə ha ha olsun. Biz proses hər dəst Deməli, qaf biz dedik ki, bu işarədə nə lazımdır? Dayanmaq daha yaxşıdır. Dayanmaq daha yaxşıdır. Yəni, ümumiyyən, biz ibtidai olduğumuz üçün sən bu işarəni görəndə həmşə dayan. Deməli, bunun hökmü cimdən daha yüksəkdir. Dayanmaqda. Hə, dayanmaqda. Dayanmaqda, deməli, ən birinci gəlir, sad, ləmgə, silə. Bu birinci, keçməklə ola dayanmaqdır. Sonra gəlir cim, sonra gəlir qaf, sonra gəlir sonda mim. Mim sonuncudur, Dayan... keçmək olmaz. Ha? O heç, o əlavədir, yəni üçdən ökdür, birində keçmək, birində dayanmaq, o üçdə bilərs, iksinlər bir də görürsən, bunda keçsən, bunda dayansan. Amma söhbət, kitti, yəni, o sırayla yəni. Sonra ixfa etdi, <coughs> sonra zə dedi, mən zəllədi və fikir verin, sözün əsli belədir. Mən də, Uzatma var, də Amma sonra vəslə gəli Biz o dəfə qayda dedik Və bunu yenə sizə xatladım Əgər uzatma həriflərdən sonra Vəslə gələrsə Bu zaman uzatma nə olar? Bu zaman uzanmaz, gətiyyən Aysa şəddənlər Bir də deyirəm Əgər sözün sonu uzatma olarsa Məsələn, burada şeyim Mən də və uzadır ki, düzdür? Sonra sənə gəldi vəslə. Vəslə olarsa, bu zaman bu zaman uzatma baş verməz. Yaxşı, bəs səbəblə də uzatma baş verməz. Çünki çətinliyə görə oxuya bilmərik ki, mənzəlləzi. Düzdür? Deyəmər idi. Mənzəlləzi. Çox çətindir. Həm uzadırsan, həm də ki birləşdirirsən, çox çətindir. Ona görə təcvid əhəmləri Bu hasan bir qoyulur, üslublar qoyuyorlar, formlar qoyuyorlar ki, sən bu yerləri fikir beləndə uzatmırsan. Və, və oxuyursam uzatmasız. Mən dəlləvi uzatma olsa belə. Ayrıq nə oldu? Olsun. Həmçinin əlləvi uzatmadır. İki ərkə, yədi. Üzənə heç bir ərkə yoxdur və üzvindən əvvəl gənə hərfin ərkəsi kəsirədir. Bu zaman iki ərkə uzadır. Sonra yəşfəu, yəşfəu indəhu. İki dənə Əksəriyyətin bacarmadığı bir tələfüz. İki dənə ayindir sən. Mən zəlləzi yəşfəru'in, yəşfəru'in, yəşfəru'in, yəşfəru'in. İki dənə ayini eynimə, eyni vaxtda çıxartmaq bir dənə çətindir. Bir baxın, alınır. Yəşfəru'in, yəşfəru'in. Çox çətindir düzü. Ayin, ayin. Birində ayin, onun ikincində elif olur. Amma nədir ikində Mən zəlləvi yəşfə'u indəhu. İxfadır, nundur. Üzərində hiçbir həlikə yoxdur və ixfa edirsən. İxfanı uzatma miqdarı 2-3 həlikə. 2-3 həlikə. Sonra indəhu. A, burada tezə bir qayda var. Deməli indəhu da, indəhu həm balaca vav var, həm də vavın üzərində nə var? Dalga var. Deməli bunun hökmü məddül münfasının hökmündədir. Nənə hürmədir? Meddül munfasil. 4 6. -6, -6. Ay ok oxumaq olar? Cavab bəli. Məsələn belə. Bəli. Nən zəlləzi yəşfər indəhu illə biiznih. 400 atdım. Və ən məşhur olanda 4dür. He? Biznin qovandakı var əd Tələsmə deyəcəm. Tələsmə gələcəm. <gülüyor> uzatma adı ilə mədqidir. Belə bir təcviddə uzatmanı yoxdur. Yəni dərs var belə bir hənin hökmləri. Hə yoxdur, hə hərfi. Onun, onun hökmləri var. Və bu qayda orada var ki, hə əgər olarsa, ondan əvvəlki ondan sonra gələn hərfin hərəkəsi hərəkəli olarsa, belə bir qayda var. Yəni ehtiyac yoxdur bu qaydanı yazma. Ümumən hə hərfi əksər vaxtlar uzadılır. Ya i ilə uzadılır və ya oyna. Ya olacaq hu və ya olacaq hi. Və, bur, və burada, deməli, hökum Meddül-Munfasın hökmüdür. Çünki həm uzatmadır kərkə, həm də dalğadı Yaxşı, nəyə görə Meddül-Munfasın hökmündədir? Bax, ondan sonra nəyə nə gəlir? Elif. Elif ayrı-ayrı kələmələrdədir. Deməli, Meddül-Munfasın hökmü ona görə oldu. İllə bi-izni bi və hərfində əksərtin xata etdiyir. O xilal o illə bi-izni və hərfində bi əksərtin Fikir verin İllə bi izni Nə tutdunuz burada? İllə bi izni Zəni qarqalı etdim Və zəni qarqalı etmə burada olmaz Və oxursan ki İllə bi izni Fikir Bi iz Və məxrəcdən dilimi çəkmirsən İllə bi izni Əgər çəksəm olacaq bilə İllə bi izni Bi izni biiz ol lazımdır o. lazımdır və va iz ahadna va iz ahadna okhilad va iz ahad va, -idh, va -idh. nəyə görə çünki dili məxrəc çəkdikdə dili oradan məxrəcdən 2 də zə çıkır və də çıxır. olur ki va iz va iz ahadna iz olmaz va iz ahadna va iz ahadna sözündə dayanacaq inşallah qıtalacağı dərsimizi Və bi-ivnihi və yalca saxlayın, həni uzadan əlavə işarələrdən də biri, yəni belə bir işarədir. Nədir ləra olan? Böyük kişilik işarəsi oldu, rəyəzətdə. Rəzət Rəz, Bax, bu işarədir. Həni uzadır. İki əlikə. İki əlikə, bəli, kəsir olar. Deməli, onu uzadır nə? Balaca vav. Həni uzadır, balaca belə bir xətdir. Və iğni uzadır nə? Bu işarə. Mənim, Qurayın kəndində əlavə uzatmaların yəni, işarəsi budur. Təzvüdə görə qoyabilər, qardaş. Onun üstündə mədnən olalım. Onun da üzərində mədnən olsam, yenə də meddulumun fasılı üç O da dördür. O da dördü. Əgər sual verici qardaş, bunun da üzərində dalğa olsa, nə olur? Biz deyək ki, onun üzərində dalga olsa, meddulumun fasılı olur. Amma özü gəlsə adi bir halda, İkərkən. Necə burda? Məsələn, ləhu kərkəm. Ləhu kərkəm. Bi iznih, bi iznihi kərkəm. Hə, o gələcək, gələcək, gələcək tələsməyin. Və sonda hə hərfində dayanırıq, deyirik ki, illə bi iznih. Və inşallah, inanıram ki, bugün əsrdə, yəni, bu davam etdək və qutararaq, inşallah. Və subxanaq, və bəhəmdik. ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك الله ونطوب إليك هذا وما كان من خطأ أو سهب أو نسيان فمني ومن الله وما كان من الله ورسول منه بريع